سورۃ الملک اوخرم دغه یو مسالې کلیکي چې هغه درته شیل برکت په سورته ملک داوی چې خیر او برکت اوردن کې الله دې بل چا لطافت څخه مننو سيزونه مولي اور بل چاپونو م م نفس و نظرانی دامول په دینیا چې دوی ومغله په مال کې او په می کې او په دې سزونه کې سوا اچي برکت واچي لکه مشرکان یو ولسمه چې کمندونه د لوی ځوان په نوم باندې سکی اوري په دې صورت کې رد یو لسمه ری په یو لسه د لایلو باندې یو ولس د لایله اخريته په خبره چه یهو لسمه چه کمده نظام اوڑی غیر اللہ پنن بانده نظر و نیاز منص الله اللہ پنن پیش که ابتدا که دا اول صورت تا او یهول از درائل اقلیات وین وینس کے زورن او بشارت وان سبارک اللہ جه خیرنا و برکتنا چه ان کده آغا سات بیا دیل مرتفلات آغا کده اختیار طول سیارات داگو دی اول دلیل دلیل دلیل او الله <سؤال> ان فار چ قدر راالا مطالله برقتون در کوولی ش درین دلیل الله ر دا چې پیدا دا ک د مرک واللهات او جواند ل لوکومه یوکو ماسم عمله دا چې زممیغ کې ساسو چې کم یو به تاسوک دښعمل کوم کې ااکثر ویل د چې تاسوې ډیرتونونه سوو کخلی عمله چې تاسو ک کم یو خعمل کوم کې او الله د ضرور او فارغ ته وسمعت انتباهه چې پیدا کړی چې کومه نو آسمان نه الله دې باندې ما طرفه تل کړه مان انتباه او نګورني ته په پیدائش نه ربان باچا کیږي چاوسه فارجه فطور اوینه چې بیا واپس کسر ربیاب بیا اوس هم سمر او داوی افسوس کوم کیسټړې او یتي نام چې ستګړمند آسمان مزي د مساويابو دی دیوبان دي او جان الله رجوم الشیاطین او ګرزولې دې لاره چې کم نه نو ګرزولې دې لاره دې ستر لرارو د شیاطینې هغه دې کم نه نو رجومن وشتون کې شیطانانو سره فاتناله مزا او صېل او تیار کړه وین دې لاره چې کم نه او دا اعزاب ده گرم دو زفت، او ده پار ده آقسانون، چینکاری کنه دره اقفلنام، اعزاب ده جانم ده کفرو، می رب بهم، چه اختیار ده برکت یواز ده اللہ، نمائیم، باز ده ده وطلو ده، کالا چه غول دورشی، و دیکن سمیول آشهیقن، دا ده کمدنو ده دو زفت خطرناکیزی کرکی، چه چانو وا او دې د ځخلا شهيق هناره اوازونه او د مخ قوتګي تکادو مزيره چې وڅېدو حسینان سم یو درزګي د حسینان یعنی دا ساده او ساده د شوګ د الله نه فرمانه دي نو هارواري چې وا او ورزنه چې په دې کې وډاله دینه یې وډاله په تاسو کو کې دینه ا موږ راغله تاسو سرهونکې دې ووتهولنا حاجا نظر یې کېنه داغله موږ ته راونکې پاک ځبنان په نسبت درو وټه موږ وویل معنزه الله منشه ندی را لګلیم موږ ته الله یشه نه تاسو موږ غر ګمراه لوي کې وای وای لا كوننا هاي ارما چې موږ تاسو موږ وردلې قران اجم فلزان پړکړ بلی باندې بلثم وګې کرے په آونا آقل یام بزان پور کڑوئے ونبای انہوں کے دو زخیانونا فاہ طرفو بزن بیم انہوں نے بے قرارو کی دخپل جرمونو فاسو قل احسار استویل وطباہی رسکم دنو حلاکت دو زخیانونا یقیننا آقستان یخشان رمباوم شیریگی دا اخفل رمنا نا دیداؤ پشششا ودیلہ بخنا آجرلوئی فتیزوائی حسن رو قولاكم فت رو آئی تکم رو خبر اقوالای اپتیزو آئی آغا اللہ <سؤال> رو پو برادو سنو بانده حلا خبردار کوئی لگی اللہ پا رو پیدا کری دي آغا اللہ رو نری بیری لی دنکے حل خبیر و خبردار واللجی اللہ رو آرزا جاو لکم لرد ظلولا چگر زولی داتا تول رسمکا چکم رو ظلولا آتا عبدارا چھ صلح اکین صحت نوی په جمعه لار کنه ک ګټر لار کنه ک سنیمه لار کنه څه ته نوې پام بیا زه یې څنګه تاسو بلارداری کی خو خوري ګره زړه الله نه پهلې نشور هغه لارو جوړوم کېدل اې بس پې تاسو ایا پامن سی تاسو ناګه دا اپنا په آسمان کې نه یو سو کوم لور دا چې مونډی تاسو لرسمه کیږي فائدایته موږ نه دا پلندای پستو وی او په خپل او په کې بیا راوانه چې کوم د جاب جباګه چالي دي نو په جابو کې راځي د اسمو کې سربغه هم د کې خوځيره او خوځي نه دا چې سره له پور کې او په کې سکی روان را روان به را روان را روان تاسو به یا به من شو دا ورځنه صف عثمان نو کې د یمصله علیکم چې راولې مو ته عثمان نه کارونه واره په ستاله مو تاسو که فنادي څنګه یو راول می وارثه کذا ولذینا او یقینا نسوت درو کلاګه ثانو شبکه دینو پرتیا فغان نکیر سرانګو شګم درو عذاب زما ای فکر نه کلماران پاو کوم پاس دینا سوا فاطل کولاون کی دو زرو ایخ قبض او ټرټ اپ کیو یا سوا فاطم قطار به قطار و یاغزنا و جماعتنا ما ان تكون لرحمان مدتين کلی دلارا په نه فزاکه ما ګر مهربان باپچا صورت نال ما ان تكون الا الله عدل تمام تكون الا مساله برکت تدل لگا انا الرحمن ا الله ر فارس والدن کے اماع الذی حیاتو کو کا تاریا وک سدان لکرتا سو چمازا جو کستاسو علاو دی محروبان بادشانا ندی کافران مگر بدوکر کی اما نحاضر ندی یا سوک تشکم نناع ورکت چرزک در کی تاسو لرا کیسار کی اللہ روزی ستاسو چو اللہ ندر کی او غیدر کی بلکدین نوزی پنافرمانائی کی او پنافرات کی یا سوک چی روانی مکبن علاو جی نسکور پمکوان دی آدانا دیر پساما یا سوک چی برابر بلار سمبان او کولورت و اوال نزی اللہ را اغزاد انشاکن تی پیدا تاسو و جا علا کم سمال افسار تاسو نحن چکم دنو با گناہ استرگی والا قید آودونا خریل اما کام چرت تاسو خدر کوئی اللہ را اغزاد شاید پیدا کری تاسوزمکین آگر اللہ تبا اجمال گلشی تاسو او اوی دی کلبوی دادوڑا دباو اتاس رشتری ای او کولورت و اوال نزیر و مب یا کینہ زینکم انی راوند کے ساتھ فلا مارا وذلفا فارق نشو می دیلر میزنی سیات وجول وزینا بدران وشی مخندا کا سامن شنکار کردا وکیل او حاضر لازم کومتم به طدعون دار احاتہ تاسو چې کومن هوستل هو توایا ارایتم خبر می کی ان علی کن اللہ تعالی کی مارا الله او تعالی راځ سر زمان دی چا می اصول پا پناور که که که درانده آزاب درده ملتینا فرخوه آغم ایمان بایدشان ایمان میره آولده که دو بان ایمان مره آولده که دو خواهر اللہ بانی مونگان سپارو فستاله مونه زراج فو تاسو من وفی ظلال اندوین که صلق دو گمراه صاحب کی واتو و خبر می کئی کشی و بستاسو این از باها تو کرد ایمان ندا این از باها ما اوکن کشی و بستاسو غور فقط اے اللہ راکھا گی فقط اے اللہ راکھا گی سوکو راوالی چکم راوالی تاصلہ او بچینہ داری حچینہ داری او برسوک راوالی معلوم شوا شبارکت اچھونک ایک کیواز اللہ دے سورت قلم دویم نمبر دے نزول کی یا دویم سبق دے سورت اللہ تاولانے ہو او دے سو نمبر دویم نمبر دے بنزول کی پردی کی دعجیر فی التبلیغ دا یعنی دا مسئلہ چه کمدنو دی ربا بحادرہ او سوستی مکوا گوڑ دی افتدار نبی علیہ السلام کو وی چی سوستی سوستی مکوا دی افتدار نبی علیہ السلام رسالت او مقام دکر کئی او بیا فلادو تی المکذبین او بیا چه کمدنو دو د دنیوی او نمونہ دکر کئی چه چا شرک و البرکت را غیبر الله تکړه تبا کړه هغه چې کمر د الله استثناء وکړي را غیبر الله با سبا کړه یارو سو نشا و سن او توفیفات اواخر کې بیا ترغیب نو والکالم او ما استرون غوار کلم اواشې لیکيږي غوار کلم اواشې دی لیکي نو شو کې لیکي نو کلام غوار دی نو کلام یا هو کلام ده الله مراد دې او خلاصا چې کلام د وਹੀ یا وان کلام کلام ګواهی کلام د قاضیان قاضي له ته پېښه نو تاسو به له ونه وې تاسو ګواہی و سګي قابله ګندري وني ګواہی نه قبدېږي کلام د طبيبان او ډاکترانو ډاکټر له تو ورشه هڅه سترټس ټوګي نو تاسو به له ونه نوی تا د وليواني نوي او قلم د تاريخ والو چاوي دا لیکلي چې زنه خلک په تاريخ کې له 19 لي دي مستا تاريخ په وليوانو په سب کې ورليکي چې په دنیا او وليوانو او غاوونو نوذ بالله محمدو تاريخ والو تاسو نوي وليواني نوي او قاله لي لیونی احکامات ذکر کړي چې موسې واجب نهدي رژ پی واجب نه دا مقلف نه نو قلم د پهقره وګوا دی شيء به د لیوانو پ لیس کېونه ل ک او د لیوانوقامان به بانې جاری نه قلم د ملر کو ګوا دی چېهغری چې کمو په تا د لهمافقه نه لوا کا او ل کي په سر ما سره ب نته چې کمنو د واژ مذرم نه د لوان لیوانو خو بځانه پوهږي ابصر و ان لک راجرن پیرون نون او یو فینان تعال د هاجر به حسابه نه غرتون کې او یو فینان ته پیو لوی خو ی باندې لوی خو ی تاسره د الحمدلله تور باندې صبر د خو قرآن باندې عمل کول فاز تمسر و امسرون نظر راتهوب وینتو فلاکه بس پلانجام اووب ویني فلاکه او پلانجام کوم او کو تاسو ګر له ونه داوب او ګنن المفتون ان راقاکن ر غ غ چاباني ش خلار دا ال لاانه اوغا اللهه پ په داات من قوباني نسب کوو کد توه کوه او مکهده داه فلا ت المكذبين نه نسبت در کوونکو وازو لو تدينو فردونون دزونه غواړي د چې لو ت دنو آرمان تشيفاو قولا اللہ <سؤال> بمہین ناری و قسم خور مہین رزیلا ہم مازم شاہم بن امیم ہم مازم ہم مازم عیب لگوا ان کے پاک پر صبح عیب لگی مازم شاہم بن امیم اور ان کے در چوکلائی چوکلائی من آئل الخیری من اکنے چې کمدنو آدھا نیکاید قرآن و سنت یا بخل مان لگی موطرین زیادتی کونکے اسیم و بنانگار او تلین بد زبانا تردی در پوری نو حوشو بعد دالک زنیم بعد زنیم چکندنو آرامی جا چکندنو نصبی سیینیم یا پر زنیم از زنیم شریم انکان از حمالی مبنیم داردی وجنات داردی دکتا تاوی قرآن مبیانو چردی وجنات چرکی نندی در مانوالا زبچو والا وای ذات اللہ آور کرا چولو سیشو بدبانی آیاتو نمینو وای دی ا تاسو ورو ولي کیسه څنګه کوم په وړاندې څنګه سیمول خورتو ذره دا لوګو موږ په خاطه نذبان نه په دینه سم فرتام نه په فرتام ولصول نه ان علاوه نو موږ نو توفی بدون یوي چې چا چې کوم شرک بارک اگې نه ځان هو بچ کړي نو الله تبار خدعو او الله دې مالا واستو یا چې موږ دې لرا او من شخام ولا لا ک زما وباغله ته مړ کلل دبح وېېتهسم کوو چې لا سر منله مصین شخ مخری بهکټ کې د لاله مث سبا کوونکې واللهستون او جدا کاله د نو د شکان نه ان توويدي وونه معنو لا ا الله الله ال الله کې نو دا کلمه د سنا لا تصنم فطواف عليه اطواء بمن ربك راغب دی باندې او چا فریدن کې او طرف ورستانه او دې مت پراسو پاغ کا سری نو کې دلای چې کوم نو لاو کړی چې کوم نو کې دلای چې په شان میری توري فتنال المسحين په يوم التاوجو کې صبح قوم کې ساری اوته پاتکه نشي د پسان بزو باغ لا مې وی سکو څوک دې اینه دو علار سکم تاسو سارو خپل لارشې فصل خدای ک تاسو له کوونکي کټ کوونکي هم ټولو او ری پټی پټی خبري کولی خپل ټکی داوی علا السلام علیکم یا مسکین چې دنه د په تاسو باندې غریب غریب سره د خلکاله را نشي او د صباح خپل فصل باندې وسوال خپل خیال زمونږ په هر کلا چولې دي باغ لرا خللوا ملکه جوړ دې تیار کړه روان شو لاره نه څه شویل غاله شویل قالو اني انال ظالمون یو کله مونږ چې کوم لار خطا کوونکی مونږ لار څخه دې چې وکټر وې پلان کې کا کار ورننه ده دا ټول پلان کا کار پټ نه نه پلان کې کا حال کې دې باندې محرومو بلکې مونږ یو محروم کړی شوې بے د باغ نه دا باغ باغ لړو خاراو ستو نو ویلا او خیار غره دې کې ووکي عين نمي ویلي ستو ولاولا تصبيح قسولنا اتپاک او يلاده شركارنه ولي فاقين وانه اذا الله دې زر زر شروع کي سبحان الله سبحان الله دې ګوندله تا کا خبره ان شاء الله چې کیسې مې کې خدای ان او شروع وتمو ان شاء الله بیا خونګي سبحان ربنا پاک دې څنګه رب څخه مونږه يقينا مونږ طاغ قلباز ملاباری اولاد ابن لیثنطا یا سلام شیوبلی ملامات کو قال یواینا هدوی های های رکاوین ملارا یا کین مون سرکاش اثر بنا کیوی سرضمنگه اوی کین نا بدل ان علی ربنا یا کین مون یقول رم توابس کیزن کی تخबत کوم کی خزال او خام خام عذاب د اخرت هر مانځني په دې بشارت یقین متقین فنظر ذيباني هغه لکه فنظر ذيباني به هغه نعمتونو پاو کورځو مسلمانان په شان مجرمانو لکه پريور دغولم پريوتلسکم پوتالم سچو مينتا <سؤال> سلورا <سؤال> تران دي پر سره کوی تاسو عام له کوم کتاب یاشته تاسو لري لیکتي تو د سوچ وړي کتابو دنا انه له کوم فيه چې کین تاسو له بلی کې هغه تاسو خوږي یا شریتا سورہ ایمانون قسمون الی نابون باندې باندې وروسته د قیامت آن نه شاله تک کارو کی انلا کوم چې کنه تاسو لري خامخا تاسو په فیصله کوي تاسو ولرته پوسو تهوکا آی هم ذالک زایم چې کم یاد دینه په دی باندې ذمہ دار عام لم سورکا چې شته دی لرته کومي صدر فریات سورکای فرادی ولی پولیس صدر انکه یاو مې ټوپون صاحب خاماره کچې ورسره کړي شي پانډای بیا دا نام خپل کو پانډای مرادی چې پانډای ورسره کړي شي خپل کو باندې سفر راشي نو ګورې وې ومنډي سکی شروع کی یار مراد پانډای دلالا بس ته دې باندې موږ ته پوي کو کمایلي خو نه شانی بس ودا کوم را پوي کو چې بس شوګ ساکن کړي شي ورسره شي پانډای نو را ته حضرت ورسیرکنده پنڈای او د اوباله نشیسته ده فلاۃ تیون واس پنلری ذریله وسترګی نه دی ادا ديال کې ذریله وسترګی نه دی پټکری وې دینه رافار او ذلت فقط کاون دونه شروع دی آیات وینند یو ترابل کې د نشیسته ده او د یو بالکل پروگرام فریم دا هاه سوت د وژنګنی دی بیا لرا سرس تو درځه هم دم دم رو روبانی دی لرا هغه تر هغه او دمه مکرې دیتای یقینا غیر زماني او زماني مزګوت او د اسلام اجرا که سواله دین مزوري د دې سری مغرم مسکلون دا په وانه درنه کړې شوې یا سری سره په ميوټوبونو دی لیکل کې فاسبير سور کان له حکم رب دکا فیصله رب تری حالات حکم کو صاحب اله او مکی ګلګزوی والا او که چا کو او دې وټاکته ګمنا ډېر لولا انتظار کو کنوی گر کرده درامی روبان درابی آن احمد درابی خام و خادر با قرصه شو که خود نشو بو بغار باندی باق مزموم او دیبو بیمار یا شکم دنده و بدوحیل شوه خدا اللہ نعمتونو بدوحیل شوه نجم خاج طبع و رب رو نورم قواختا جلر رب جزو نور احمد دراجه سکرا خاجه حالو می اصوالی نو که در احمد نگام پوږ یا کاړه مزینه کاورو او یقینا نذیر هغه سانڅه انکار سان کوي له ځکه کو نه کوي ساره چې خامخا د کوم نوړي او تاره یو یې تعال رب سترګو خپل سترګو دی باندې مطلب داره چې لکه نظر کوي وره ته مکه نظر بازو نو نظر چې کوم انسان قبر ترې سي او ساروي چې کوم نو دیګو سگه سي کټوای ته سگه <مغادیو> سلام سترگو سترگو مو هغه د څه په نظر وایي نبی رسول الله پیغمبر خپل خود نظرای کوي که موږ نظرای کوي او نبی رسول الله باندې دا غیره نظر کار نه کوو نبی رسول الله خپل فازو ذکر نکړو یا دې مطلب چې په سترګو سترګو کې دیارې څه دی وې د موټر لېټو نه وراځي کې په ټيټ مستر بیا ولا خبرو کیته د ګولې شي مستری گو بٹی بٹی سکی راو بازی پستر بودی ارائی لیج لکونک بی اصواری خامخار یرائی تاو سکم دنو تا برام بی اصواری تا قلبانی ارگر جواو رتی قرآن وہی دے یاکین اندیز لیوانی وما اوگوان ازا اللہ ذکر للعالمین مگا نسیت فارد مخلوقات الحاقا او معارض دعا ناو تطبولی